Kantuz, kantuz, Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Bunge etorriak entzulek kantuz-kantu emankizun abiatzeko ordua dugu eta gaurkoan ere diska berri bat deskubritzeko tarte izango dugu eh badik sue Durango eh azoka izan aintzin ba, berrikuntza ugari izaten ditugula eta horien artean bata Ba, etxe bizkaitarraren lana ere izango dugu. Eh? Bere bosgarren diska atera berri du, eta beraz ba, diska honen eh, deskubritzeko tarte hartuko dugu, bera baitugu estudioan barrena, inaki etxe zarraga, gaixo egunon. Gaixo egunon. Ondo, ondo bai, bai bai. Bosgarren lana atera berri duzu, mm -hmm. zure hainbat lan ezagutu izan ditugu zure bilbidean zehar, Em, irakurri dugu 2000-alauan, hasi zinela ez da e, Bixkat Bakarlari bezala konzertu akustikoak eskaintzen, eta hortik, em, lehiaketa bat irabazieta em, zure lehen lana em, plazaratzeko aukera izan zenuela, nola gogoratzeitu zuzuk, oh. eh, astapeneko momentuiek? <laughs> Nostalgiak inbiskat, baina E, bai, ba, esan bezala, hori, e, 2008an hasi nintzen, kanta duatzen duzkan, eta, ba, bueno, zuzeneko batzuk ematen, eta, ba, bueno, sorpresa izan zen, e, aldapa musikaleiak eta irabaztea, eta horrek ekarri zidan, e, lehen maketa edo lehen diska laburrak grabatzeko aukera, eta konture gote dugu dabe, ba, kristonoi hartzuna izaten hasi zan, e, zuzeneko pila bat atera ziren, eta, gero, ba, bueno, ba, ya, hasi zan, guztiak ja, e, guztiak gueltaka eta gueltaka, eta Eta gero dizkoa bat abestearen atzatik etorri ziren, ez? eta oinatzer apegiratuta ez, ba, jo, amaika urte pasau dira lehen dizkoak galeratu noela, ama bi urte, e, bakarlari ibilbideontan eta gora asko eta ezen bat historia pasatu diren. Eta bakar lari, e, bezala ikusten duzu zure e, ibilbidea taldean aritzeak ez zaitu e, inbeste betetzen. Bueno, hasi eragane lehenengo irudizkoak bai taldearekin izan zirela, baina gero bihatu nahi izan eban aldaketa bat e, gehien bat zuzeneko begira e, zuzeneko intimo hauak e, jendearen ganako urbiltasunakin leku txikietan eta es, jendeaz jesarrita, lasai eta eta oh, horrela oso gustu eran hau eta printzipioz horrela jarraitzeko azmodoko, baina bueno, ezin da baztertu ezer, ez? batekak inemendik aurrera zer ze zertatu gudan, ez? Uh -huh. e, zure bosgarren e, lana besapean e, itzuli zara bizi, e, uh -huh. du goiburu diskak, eta irakurri duan ez simbolismoa ondiko diska. E, bai, duzuzko tartu. Bai, bueno, egizan ba azkenengurtetan hau ba, bueno, zasko gertatu zaizkit eta Eta 2000 bederatzian, e, zigor daitzesan iran naia, 2000 bederatzian hil zan irailako gehita Andik bost urtera, eh, Jokin eta Marken, Nireseme Bikiak jaio ziren Irailak 23an baitabe. Orduan eh ba bueno, nire izanaban diskau Irailaren iruan kaleratzea eta eta izena oso, oso zabala da, eh? Alde batetik bizi, ba bueno, bizirin hauela, eh? Ez e, asken aldian eh e, ba, bueno, bost urtetan egona zelako kon e, e, musikatika eh aldenduta E, gero bizitza asko dagoelako kantunetan nire bizitza islatzen dulako kantuunetan eta hitz joko agin da ba, bi bisi go ez azale agertzen dira jokin eta markel nire aurpegia marrastuz edo margostuz esango nuke eta, eta ez bizi go bisi ze hori ere maiuskula jartzen dut eta bizi si, bagorti datorrez. E. Eh, hainbat hain ezan nahi dauzka. Eta bizipizarekin abiatzen duzu diska, oso eh, laburra da, denboraz. Bai, hori da, bai, eh, bueno, diskari hazi ere zerbait berezie egin nahi neban, eta, eta burratu jaten hori horrela egitea, ez? Zorilika hotxakin eta, bueno, oso berezi bat diskoari eta gero zuzeneko eri hazi ere bai. kantu. E, Borobildu ituzu mm -hmm. diska berri honetan, sorkuntza lanak dira gehienan, nahizta e, bat bertsio bat denez ez? E, Azkin bai. nahizu zen bimila itz? Bai, hori da. E, bimila itz e, urte taldearen bertxio bada. E, niretzat talde oso, niretzat referentia izan da, ez? E, Zehi urte taldea berrizko talde bada. E, oso laguna gara betidanik e, nire anaianen kodariakoa nire jokinen kodariakoa zan orduan, Betitanik ba bueno, oso oso txikian nik gohituzke sortzi 8 urtean euskanean adolan joten izan euren ensaioak ikustera eta eta Betixena sauren Miresle es orduan ba, bueno, e, Beti jarraitzaile jenas eta eta arabekineman ba bueno diskonetarako euri omenaldi txiki bat egitea ez e, ba bueno era batera do besterare joekin horreal itudituelako asken urteetan ser noizko lan berri bat noizko lan berri da noizko lan berri bat ba Ba bueno, lanberri honetan herentzat beh omen txiki bat. Ba entzungo dugu iruitzen bazaisu mm -hmm. eh 2000 hitz izeneko lana zergatik prezeski kanto Ba bueno, e, esaten duena negatik eta eta gero ba bueno, talde kutsuna izanik e, e, hainbat eta hainbat kantu daukoz, baina gehienez bat esanaia kantuak daukor esanaia, ba bueno, nik anaiarekin asko identifikatzen dot eta, eta hortik kantu dau. <tusurra> zaukeran bimilla itsez dira naiko sauriak ezaltzeko denboranat zera egiteko no lasan itzak badira gortu nolasan bat ziren zurekin gandun gogoan dut hemen zinenean gogoan dut zorion izan ginela nola zaldu zintu da lagaldu bimila iz ez dirana eskuan bimila itz nahi nituzke izan zeruan gordetzeko euri arek kinerortzeko nolasan hitzak badira gortu nolasan Itzak bat ziren zurekin galdu, gogoan dut hemen zinenean. Gogoan dut zorion izan ginela, nola zaldu zintu da. Ez dira naiko Utxumeak betetzeko Ez dira naiko Zurekin izan Ez dira naiko Gogoan dut hemen zi bakantuz kantu emankizunean e, segitzen dugu Iñaki Etxezarra dugu gaurkoan gurean Etxe Bizkaitarra Bizkaitarra diotze inguru ere bada beste etxe artista bat A ah. Ez hitu nerekin nerekin Eta beraz, e, bazure, azken lanaren bueltan ari gara zurekin solasean, e, 2008 izeneko pieza entzun dugu, orotara markantu badirela ere esan dugu, eta errandu zu simbolismoa ondiko diska badela zuretzako, bizat, e, zure barrenak ustutzeko balio izan duen e, lana ere izan da? Bai, egizan, esango nuko dut dela, igual, ez da autobiografia bat, baina, baina, bueno, nik bizizan da da zen, Bizipe ugari dauz e kantuetan isladatuta, es. Era baterado estera nire historia kontatzen dau honek, baina gero uste dut valido diola edoseini e, eguneroko tasunean gertatzen direnen gausei aurre giteko hitzak e, direla, ez? Orduan e, Eh baida nire bizitza diskonetan baina edoseinek eduki dezake bere bizitza diskonetan edo edoseini bizitzen laguntzeko balio diseiok ere diskonek, eh. Momentu charreta honekin. Bai, hori da, hori da. Beti ere positiboki. Bai, gustiz, gustizan nahizando diskonetan e, alde positiboa jarri, e, e, azken asken un aldian bizi landa zen Ba, bueno, gora berei, e, alde positiboa jarri eta diseinuan baita behik usten da kolore ugari, barrutik eta argazkiekin, eta bai, bizitasun bateko, azken finean diskoa dio moduan bizi, ez, ba, bizitza delako musika. Kitarra eta hotsa bakarrik, aurkitu mm -hmm. izango dugu diskan, e, autori ere egin nahi izan duzu, biluztasun hori ere, naizta ez, e, ba, musikak indarra, handia baduen ere kantuetan, zergatik autori Bai, bueno, eh Niki Ibangurrutxaga sautunean e, duela boste osei urte eta eta berarekin hasi nintzen lantzen kantu batzuk eta bueno, aurreko diskoa ere elkarrekin kaleratu kendun baina disko honetarako naiz handugu, es, e, ni gitarra akustika ta hotzekin e, komposatutako kantuak gero berak elektrikakin, hainbat efekturekin, baina bueno beti gitarran effektuekin, e, e, ba, e, nire kantu jantzi, ez? eta eta usteote aurkitu dugula Balantza daukagula parian jarrita bion artian eta eta gero publikoari zuzenian bat ez be eskenean diskoan dagoen guztia, ez orduan lortu dugugo hor oreka bat, e, biona arteko oreka bat eta ustot. Gauza berezi desberdina ez da, azken ez, fine eemagun no, e, Musikan gusttana inmenauta dauela, baina gauza beresi eta polita da zuzenekoetara begira, ez. E, disko entzuteko gozagarria da, baina gero zuzenekoetara begiratutako diskoa da, ez. Ba, intzuko pieza kopieza bazaizu, bad zaizu, eh, Aitor Gorosabel hmm. zu diskoauneta da, bai, bai. e, kolaborazio eder bat egiten du bizitzaren musika izeneko bai. kantuan zaizu zen, e, kontatuko duzu pixkat kantuenen vueltaan zer dela bai. gazten duzu. Bueno, ni nintzen... E... Egon nintzen nia urte bete gitarra e, kajatik ateragabe e, ba, bueno, e, izan nitu nahurreko manai errekin, eta desadoztasun batzuk, eta bueno nahiko desmotibautan eguan eta nire mazteako oparitu zidan zutagarren bizirik gaude diskoa eta diskoa jarra eta bat lehenengo kantuak dio esetxio orain gara txarrak ez dira betiko izaten eta hori entzunean ean e, zutagar niri mesugat bidaltzen ari da eta, eta nik berriro gitarra hartu behar dut eta eta kantua konposatzen hasi behar nahez ez? Eurdoan hasi nintzen diska honetarako kantua konposatzen eta kantua egindan eukanean e, burura torriaten esan ba, guztote aitorrengan ajun behar nahezela guzti hau azaldu eta eta, ba, bueno, bere laguntzazkatu ez? Eta, eta, eta historia guzti hau kontaunio nian, ba, jo, berak posa ondiz nire gombitea eta, eta egia esan, ba, zora garria da ez? Berakin... Berekin lan hau partekatzea eta eta bera ere oso posita du diskonetan parte hartzea, orduan ba ba oso posiko Itzak bi yo shut paper suria. Olor erigabeko margo bat bezala Melodiak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin naian Itzaktan zan nasi dira Pitarso kakas Doinu zantziditzak unitzak Buxikabaita gure bizitza Aurrera argora bi otzak Ireki zurea lagiltzak Goizetik <messizuk> gauera doizak musika dara matzainetan hau txatean dauden abesti jartzean, zerbait berezia sentitzen dut barnean hitzaktan zan dira akorde hauek naste Eusikabaitan gure bizitza, aurrera gora bihotza, zurea dagiltza. Mainzasunatako roto adierazteko, herria eta izkuntza. Biz har Bizi seri galdela sentitzeko bizitzaren musika kantu entzun berri dugu, e, autoeko izpena ere izan da. E, astetik guru, dena zure gain hartu duzu, zergatik ere auto hau? Bueno, egizan, e, baure, lehen e, aipatu da moduan, ba, e, aurreko diskotik izandako dako esperientzianen ondoren naiko, ba, bueno, desmotikauta dago naiz, eta eta neukan ideia, e, argi neukan asan, nik egindako lanarekin, egin nork etekinak atara behar badau, egin desala nire pareko lana, ez da. Orduan, e, erabakinean, ba, bueno, e, nik aztau behar badau dirua e, diska grabatzen eta kaleratzen, gero ateratzen den etekinak edo, ez? Gaur egun etekinak ataratzia zaila da, er dirua errekuperatzen bada posik, baina, bueno, bintzat, e, nik, nik aztaukot eta errekuperatzen dana nire etxat dator, ez? O sea, ez nebana nahi izan... Nik diru pila gastau, gero beste batek etekin ataratzeko, ez? Orduan eh nik nainebala lan guztiain, eh denbora udkido ta urten horretarako eta eta, eta aurrera eta hasiratik hasintzan kantake komposatzen, eh que lo moldaketak egiten, baina hori ba, diskoa grabatzerako orduan eh estudioan ordu guztietan egonaz, eh bueno, ba, ekoiz, bueno, ez taki nola esan, baina bueno, danean, es, egonazela lanian, e, diseinuaren ideia baita ben da, naizta nik diseinatu, baina ideia guztia niria da eta, eta gero ba videoclipak grabatzerako orduan be, ba bueno, ba, bat e, kontratatu neba, baina guztia nik zuzendu dut, nik edita dut, nik montau dut videoklipa, eta, eta guztiarekin inabil, ez. Orduan, ba, bueno, asken finean e, nire proiektua da, eta, eta bueno, ba, denak kontrolatu dut eukinaian, edo, bueno, bintzate egindako gaizkiat eratzen badan nire errua da, eta ondo eratzen badan nire lanari da ez. Orduan, ba, ba bueno, ba, bideo hori aukeratu dut eta eta printzipioz oraingoz oso posino. Ofizio berriak ikasiko zenite. Bai. <laughs> bai batez be, hori, ez, eh ba bueno, ba gehienez bate kontzerto bilatzeak orduan, es, Manaierraren lana ta eta eta gero ba diskoak aleratzeko, ba esgaeko kontuak eta eta es guztiak legalki egitearren eta dena ba bueno, E, ondo egiteko ba lan lan asko dau eta eta jo telefonoakin, eta emailakin eskarrak aurregune eh es, e, sakeldeko telefonoan daukagun dana baina eh egun guztian ba emailak ora bera eh diseinuarekin e, e, lan asko da baina baina gero emaitza ateratzen danean ba harrobotako moduko Bantzun gogu beste pieza bat, e, zutik izanekoa, mm -hmm. enkontai guztu pixkatea. Ba, guna, hori zen e, diskonetarako komposatu naban lehenengo kantua. Komposatzen lehenengoa izen zen, eta gero moldatzen askena. <laughs> Gehien kostatu zaiguna izan da. E, normalien hori gertatzen da, ez. E, Askenien asirako kantuak gero eta gutxio gustatzeiak uz, baina, bueno, ba, moldatzeko... E, lanak eman dozku, baina, bueno, kantu dau da, be, bertan esaten dagoes, e, zutik iraungo du azken kantai izan arren, e, ba, bueno, indarra, indarra barizagozen nien, eta zerbait somatzen dozun nien, e, bultzada bat ematen dizula, e, nahizta azken atxa eman, es? E, dena eman behar da, eta gero-gerokoak, gero e, ba, hori, ma, zutik iraume behar dugula, ba, musika munduan baita be, eta, eta egunerokotasun nien. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo Zindu bat bezala sentitzea Irten biderik ez duen laberintoan Beita berriz murgiltzea Egunak bat abestearen atzetik. Berdinak direla ikustea gutxien espero duzunean indar berri bat somatzea zutik iraungo duazken kanta izanaren zutik iraungo duazken unerate zutik iraungo du gitar soka kautxiaren zutika Kasi dute, betidanik aurreko inez, eta katxetatik ikasi behar, etorkizun baten alde llamada Letra guztiak zuk idatzituzu? Bai, bai. bai 2008 izan esik bertsioa dela, ba beste beste guztian ikideatzitakoa dira bai. Uh -huh. Eta denboran e, epe batean idatzitakoak, ba, urte hauetan izan zen itxun? E, bai, bai, bueno, asinintzan 2008an ba. asinintzan konbosatzen, eta bueno, pixkanaka pixkan, asira baten zan ideia bat e, ataratzia igual biru kantu interneten jarri, eta eneukan disko kaleratzeko ideia, ez baina Baina bai ikusi nioan, behin ba, bueno, kantuak egiten joan ala, ez, iru, lau, bost kantukin nioanean, disko bat espadot kaleratzen badirudi badiru di hor, ez nahuela hor, horregoteko disko bat kaleratu behar da, eta gero ba, kantuak egine ala ikusten nioan, bata bestearekin zeukaten konekzioa, eta zena, hau guzti hau e, disko baten baten gordetago behar da. Eta, eta hori, zorkuntzala naho oso lasaia eta presa izan da, ez. E, erabakinean diskoak aleratzea 2008 bukaeran. Eta, eta hori, ez, beratziia betegon gara lanian, disko ni bueltazka amaten, eta... Baina hori kantua komposatzerako orduan ba, pare bat urte bai egon eze kantuak egiten. Lasai-lasai eta perisagabe. Barruko harrak behartu zaitu luguatzenak. Bai, hori bai, da. Ezkenian e, momentu bakoitzean, ba, bueno, e, tarte honetan baita 2000 jaio ziren jokin eta marke, lor Eh, eso va, bat irailako 23 ba horbea sinitzela ba, es egun horregi, egun horretan gertatutako guztia kontatzen eta, eta gero ba, bueno, ba bi begi baita be ba inguruan. Orduan jo naiz pizkanaka pizkanaka ez nire bizitzak eskatu didan didan aidazten, e, momentu bakoitzean, es. Orduan ba, bueno, e, lan luze bat izan da, eta, eta izkutuan egindako lana, eta, eta beresia. Jaiotzea pizi berri baten hasiera, etenik ez duen historioa kontatzen asitzen. Arnastea airea lehenengo sentitzea amaren besotan babestea Ertasuna zen Bizitzaren hasiera omen zen Uz dio baten etorri ginen ibiltzea pausoka erortzen ikastea indarrez aurrera katxi zuen Bizitzea zurea kalboan izatea goiztero argia ikustea ulertu zioak dinen eta horruan ireki irekizituen etorkizuna ulertzen entorkizunari aurre egiteko Bibegi juntasunetik gieze egiteko Bibegi adaitasunarekin bizitzeko Esarka daura berri sentitzeko. Balase, eh? segitzen ari gara gaurkoan eh, etxeren diskaberria eh, deskubritzen, bosgarren lana atera berri baitu. Eh, betire pop, folk, erritmo eh, oiekin eh, jo lastea duzu guztuko hori dazur ere mua? Bai, bai, igual eh, hasi eran, hasi nintzen nien pop horrokan eh, ikutu gehiagun eukama, bateria eta, bueno, gauza guztikin. Baina gero, iban gurrutxagan eh, ba, kolaborazioakin, bagi ba, esan... Eh, Ikuspuntua asko aldatu dut, ez? E, Bere gitarrakin, hori ez, folk country edo ikutsu hori ematen dio kantu askotan, e, baina nire, ez, nire erraietako estilo hori, ba, ba, jorratzen da, ez, orduan, ba, pop rock, folk country, kantautore betiko kantautoren kantuen ikutsu hori ez, e, kantu bakoitzean iztean, ikustu dut, gauzat azaltzen direla, eta eta orduan estilo uztu ta nitza dela baina beti be es ba gitarra eta ocho ematen dieen eh ez taki nola izangouke es ez? E, e, e, muga hori muga horren barruan es eh e, ba bueno, alegintzen gara beintzat e, ez taki publiko desberdinera iristen eta bai gaste nagusi eta eta bai aurrak ere, e, gila sanazken aldian e, kontzertutara ume asko tortzen dira, ta, eta hori posik ba, posi egotekoa da. Orduan, em, ez espizka bat e, e, momentuena ateratzen dena, baina beti Anistazun bat bilatzen, ez? Estadila izan kantu guztiak estilo batekoak, et, baizik eta apurro bat, et, gauzat ezberreinak egotia kantu guztietan, ez? Eta, e, Ibang Urrutxagaipatu duzula, e, zenuako konplizitatea da guztuen artean, e, berak ere, bere ibilbidea izan du musikan, ez? Bai. Da? Mm, e, Kontak e, guztu pixkat, e, nolatizareten bueno, biak. Ba, jo, izan zane, asirane, ni berakine, de... Bueno, bera esagutu nahan nien, sinintzen erakusten berari kantu batzuk, eta ideia batzuk ematen, eta diska honetarako lana izan da nik kantua komposatu, imelez berari bidali, berak guelta batzuk eman, beratxera joan, tal, igual pasatzen genuen irulao aste kantu batekin. Eta holan, astiro-astiro egiten joan gara, eta berak badakin ikzer nahi dodan, eta nik badakit bera edo zer egiteko gaidala, ez? Azken nien bera ba, bueno, e musikenen egin zitune gitarre ikasketak, orduan e, pf, nik esaten dio bera Maixu bada niretzat, e, gauzak gausak erras zaizkio, eta nik egiten duena da ba, ba, bueno, e, melodiak eta nire konposatze hori gitarrekin a eta hotoen lagundu eta gero bera jasten da udana, ez? Orduan eh badakit nik ere ja ezagutzen dut, hain beste urtetan berakin egonda gero ezagutzen dut bera estilo e, edo bueno, bere joera norunzkoa da, orduan E, pf, diskonetanako lanea oso, oso erraza izan da. Lan oso luzea izan da, baina gero diskoa grabatzerakoen oso erraz gunda dana. E, Gitarra grabatzen uste, tegon ginelea iru, iru egunetan dena grabatuta hauen. E, ordo natzetik indako lanakin ba, ba, e, oso erraz funda, ez. Eta, eta beti ba, bueno, badaki berak noiz erabili eslaidak edo, edo beste efektu batzuk eta... Eh, berak badaki nik ere zer bilatzen dudan, orduan oso ondo, oso ondo konpontzen arabiun hartien. New York. <laughs> New York. E, New York kantua ere aurkitu al izango du diska hontan, eh e, keinu bat egin nahi izandiozu New Yorki? Bai. E, aurkitu al izango beste keinu txiki bat ere kantaren barruan. Bai. E, eh berezi, hiri honek, Bueno, eh e, baskon dut nintzenien e, New Yorkera junginan, eta E, ba, bueno, ba, New York, azkenia ama ba, bueno, telebistan eta filmetan eta, eh, ba New York bai beti haundia da, eh, eta ber bertara joten sarenean ikusten duzu gaur indik ere haundiagoa dala, eh. Orduan, eh, jo, bidai osoragarri izan san, e, eta ba bueno, bada hor gauza bat, e, e, gehien ba ez daite no gehien e, E, sorpresa itzela izan san jasoendu na, ba bueno, Jungean ehara Madison Square Gardenera ia serdauen zerbait ikustera, kontzerturen bat edo eta Madonna, jotzean bi egun segidan. Ordon bigarren egunean Jungean Madonna ikustera eh eta ba bueno, ba Madonna ikustengandumitzen eta halako baten ataren hiru tipo, abarkakekin, chapelakekin, chalapartekin da nairari sare honek no? euskaldun itxura daukia. Baina ez dakit, temen zer, ez, da lako baten hasi ziren eta eta Euskaraz abesten da guztiz harrituta, ez. Sasoi e, hortan musikatik oso deskonektautan eguan eta nintzen enteratu kalakanekoak e, Madonarekin haritu zirela biran, ez. Orduan, ba, pentsaselako sorpresa, e, e, New Yorken, Madison Square Gardenen, Madonna ikusten eta lako baten e, Euskarazko kantuak entzutia, ez. Euskarazko kantu eta, eta bueno, izan san kristodon pasada bat izen zen, kontzertura izen zen, ma bueno, e, itzela, ez, eta kreston ilusioak inakini, ni bauratzen jarriginera jarri inera, alda, peko, zaga, es, inguruko apegira, holan, e, tipa, ez zertan ari da, ta, jo, beste kantuak enekin bat bez, baina, hori ma, ma, bai, ez da, Ordua, jarri inakini, kreston ilusioak inakini, eta, bueno, ba ez, New Yorken bizitako bizipen guzti horrek nahi izan ditun, ba, ba, diskonetan, e, kantunetan e, sartzean. Amaikak amaikazik duen, gaueko amaikak ziren, J.F. ekan lurartzean. Welcome to the USA, esan zuen, gidariak takziorian sartzean. Eak diz diraz, munduaren iriburuan ginean. New York, New York, New York, bezalako ez dago. Itzarrike gotea nahiago, gau ez lo egitea baino. Ez alakorik ez dago Lehen miresten bazintudan Horain zaitut maiteago Kalen luzen zabaletan Gende arrund pitxitez desberdina erain Toki ez ezagun ezagunak Filmetako irudiak non nahi Biok izan ginen protagonista Madizoneko ezen tokian Poparen erregina gina euskaraz Hamaika ikusteko jaioa gara Gitzarrik egotera nahiago Gau ezlo egitea baino New York, New York, New York Bezalako ez dago Lehen miresten bazintudan Horain zaitut maiteago Ez arako ez dago Le mi este itzuli eder bat egiten ari gara, e, Zuzeneko ekin ere hasi zarela mm -hmm. aipatuko dugu, bai. ezta? E, Urri astapenean e, aurkeztu baitzen baitzenuen lehen aldiz diska berria, eh, Suzenekoetarare begira ere e, bikotean arituko bai. zarete. E, bai. areto txikietan gehien bat? Bai, gehien bat bai, baina bueno, badau baten bat eh areta hondirren baten ere eta eta gisa bueno, piskatare arrespeto ematen dauz, eh E, gu, bikoteka, bikotian egiten dugu, gitarrakin, gero bai jolazten dugu, bai bera gitarran efektuakin, gitarra bat baino gehiago momentu berian sonatzen, nik ere zerbait egiten dut, ahotsa ekin ere, e, koruak sartzen ditut nire ba, bueno, aparatu batekin orduan, saiatzen gara diskoan dagoen ia guztia zuzenean egiten, ez da? Eta, eta kontzertu oso bereziak, eta íntimoak dira. Alegintzen gara beti ba bueno, goteko, e, ba, bueno, leku chiki eta eta atseginetan jotzeko e, aukera eduki dugu eta eta, eta eta badaukagu eta, eta baita hundietan, ez Badidez so, plateruan gaude asaroan lauan, an e, eh ba bueno, leko da, eta ez dakite nolako Nolako harrera do, do, do nola urkituko garen bertan ez, baina, bueno, egia sane matenari garen kontzertu eta, bueno, jendia oso gustora da, jendia lasa, isilisilik eta eta bilatzen dugu e, momentu intimo eta gozagarri bat ez, orduan, mm. e, bueno, pozik, pozik, zuzeneko bereziak. Eta azken e, urtetako isilunen ondotik, e, e, publiko fidela urkitu duzu? Bai, bueno, e, egia esan badude batzuk beti hor direnak eta jarraitzen dutenak, eta gero badude beste batzuk e, deskobritu nautenak naudena disko Orduan e, jende asko harritzen da nola lehendik beste lau disko da Euskadan eta eta nin duela ezagutzen, eh? Ez? orduan ba, bueno, e, bai ikusten dut zaila, edo edo alegintzenaiz naiz, eh e, e, nike... E, duela 5 urte kaleratu noenean azkenengo diskoa, e, gaur egun 18 19 urte dauzkanak, e, bueno, duela 5 urte, 13 14 urteekin agian ezekien etxen hor san. Orduan bai ikusten da zaila, es, e, e, publiko horri heltzea, es. Publiko horrengana heltzea eta eta gaste horiei, es, E, agian ba bueno ere aldatu direlako, estiloak asko aldatu direlako eta eta bueno, ba, nire estiloa ula sai xa edo ba igual jende nausiak eh gustorao entzuten dau, baina bueno, betiko jende hor dau eta, eta jende asko dau asko postu dana berriro itzuli naizelako eta eta jende asko egonda azken urteotan esaten noizko beste disko bat, noizko, noiz itzuliko zara, eta eta orduan ba bueno ba Oraini arteko mandako kontzertutan harrera oso ona izan da, eta eta diskoa ere, ba, bueno, mugitzen ari da. Orduan, ba, ba posik, posik, uh -huh. naiko posik, bai. Gehien bat, Bizkaia aldean mugitzen zara? Bueno, e, aurkezpen kontzertuak, e, berrizen eta bilbon eman duguz, amezketan e, unurrian amalauan, e, donosti indokan ere ogeian, gero amurrion araban. E, bueno, Orainkoz, Bizkaia a e, Gipuzkoa ta, eta araban Araba handokoguz eta egiesan ba hor nabil claro eh managerrik ere eztaukat eta ni ari naiz leku guztitara deituta e-mailak bidaltzen eta eta ari naiz ba bueno eta eta baita iparraldera ere zabaltzen ba azkenian e, ez eztaki zergatik, ez baina sailia egiten da es e, askotan e, muga hori zabaltzea es eta eta ustuta azkenian dela ba, bueno, e, inguruan errasa hob ikusten dugu gausak egitzea eta eta egia esan ba ba litzaieke gehiago ba, ba gehiago gehiag zabaltze ez eh? egia esan bai iparralden e, gutxitan aritu naiz eta eta nire joder ez dago daukate Konesio berezi bat ez, asko gustatzia etortzea e, egun pasa edo asteburu pasa eta ez egite e, parajela saiak eta pasiban ibiltzeko lekupa hoita da eta tabako dain dualdekin egindako kantua lurralde bakarra ez, e, elkarrizketa bat egiten hegoalde e, eta iparraldean artian ez. E, e, muga horria eskenian e, lerro bat soililidalako ez, e, mapetan jarritako lerro bat baina berez guretzat sentimendu aldetik e, marra hori ez existitzen ez. Uhum. Orduan, e, bai, bai, eta bueno, entzuten nari bada norbait eta nire nire lana, ba, bueno, zuzenien aurkesteko aukera ematen baldin badit, ba, ba posik ez, e, oso zaila egiten jaku guri ba, onutze tortzea ez. E, ba, azken aurreko kantu entzun naiko genuke, uhum. zure autoan utziko nuke zer naikuztenu entzun hori? Ba, beida, jarriko nuke agian zurizuk berak. E, kantu oso berezi bada, e, e, bueno, nik nire amari datzitako kantu bat, baina, baina ama guztien kantu bat, ez? eta bertan asaltzen da, e, bizitzaren katea ez dala gelditzen, ez? beti geldiesina da hori, eta eta nola ama isatetik gero, Ez, ba, urrengo datorrenak seme edo alaba horrek ere ama edo aita izango da orduan e, e, utzi bersaiola bere bidea egiten ez orduan pizkat e, histori hori kontatzen dau eta taustu kantu beresi ta polita dela zenion eten ezinada biziaren naia amaizatea zein zailaskotan egun erokoa biziaren lan pularra eman zenion lehen pausoak iran gatsi nasi bide bidezut zenetatik. Inori gaitzik ez egiten, elkarmaitatzen mirakatzi, ekiteko bere etorkizunari. Zeme May I love you? izango zara, durango gukaztokan. <gay> bai, bai, bai, bai, gainera hau txenean ere, zuzenean egon goara eta, eta bai, bai. Itzortu, importantea izaten da leku bat egiteko edo edo elkargune epolikia izaten delako gehien bat. Ba, Uztot, danetik, ez. E, mm, Euskal sortza ezinbesteko leku bat da, zorionez hori daukagu, eskarrak hori daukagula eta eta et, Niri, guztote, umetatik urtero juna izela, e, egun pasajuteko, beti diskoren bat erostera jun, eta bost 6 aspi etxera eramateko egunak, e, eta, bueno, gabonak eta gertu daudela ikusita, ba, bueno, ba, opariak eta egiteko, ba, egun mm. es, eh, aukera darra da ez, baina nik usteo dela, Oso gauza berezia bat, be, bueno, ikusle edo e, kontsumitzaile esango nuke, baina bueno, kultura kontsumitzaileentzat entzat e, aukera paregabea da ba, gauza berriak ezagutzeko eta, eta artistak pares pareukitzeko, bertan egoten garelako bai diskoak sinatzen, liburuak sinatzen, eta, eta bar, baina gero sortzaile hontzako da e, topagune bezalako bat, ez? E, e, bertan aurkitzen zara beste musikari edo idazle askorekin, E, igual urtean zehar ikusi ez dozu zenak, baina handa beti da goz denak, eta niko horatzenaz lehenengo, lehenengo diskoak aleratu noan, e, berritxarrekekin, e, zutarrekoekin, gatibu, e, sea maiz... Halo, hori hirietan orgoian ikusten ziren artista horiek es eta eurekin motia eta eta gaur atzera begiratuta ikusten da joder. Hauekin, ez, ba igual ta, ba, hartuko dugu kafe bat o pintxo bat, ez, plateruena eta, ez dakiz zer da. Eta eta joder, ambiente oso berezia sortzen da, es. Eta gero orain ba otsena eta eta gusti horikinez, es, ba susenean ikusteko aukera, zuzenekoak emateko aukera eta eta joder, Criston Nitzat pasaba da, e, e, Durangoko azooka mugitzen da guztia eta eta usteote eusskaduontzako e, ezin dugula zitarretara hutse eginz. E, Askenian era guztietako kultura dago ubertan aurretatik zita nagusinetara eta eta bai musika eta liburuekin orduan e, zita nada. Uh -huh. Baina itzuli edder bate egin dugu? zure diska entzuten segituko hemen euskal irrati hauetan, eta e, bukatzeko, ba, gogorara ziko dugu, zure diska kalean e, ba, edo zintzal tokitan aurkitu aldi izango diska horietakoa izango da, nola izango da? Bai, ba, banaketa. bueno, e, elkar banaketaken bitartez dagoik da, orduan, ba, bueno, suposatzen dote elkar megaden datan, eta diska den da guztietan egongo dela, edo bestela, ba, ba norbaitek nahi baldin badau, etxe musika bildua hotmail.com era idatzita, bertatik eskatu, eta korreos ere bidaliko du, orduan, bade. E, e, Badira, bide. Bai, bada, bada. bada, bada bai. Eta zu, zuen berrizateko ere, baduzu bugunerik? Bai, bada, bugunia e, bueno, musikazuzenean.com komunitatean barruan, musikazuzenean.com mm -hmm. e, ba, bueno, barra etxe, Eta eta hor dago, ba, Facebook, YouTube, eta Twitter, eta guzti horrek ere... Dene tanzabete. Eh? Bai, baina oina asinaz ikasten, eh? Oina arte, <risa> oina arte Facebookak inai koneko, baina eh. oin, oin pilla bat horre eza hostien. Espaldi madokazu Twitter eta espaldi madokazu hau, ezaude ondan da, ba, bueno, ba, ba, jarri bar konaz, eh? Hor duan, ba, bueno, etxe musika jarrita... Interneten eh, informazio Alketu. guztia bilatu. Duzu, bai. Ba, osongi. Ba, argi bide guztia duekin eratzen gara, plazer bat izan da, zurekin egotea eta diskako azken kantu batereskatuko nizuke? Ba, bueno, eh, diska ikusita irailan ogeita iruan kaleratu dala, ba, irailako ogeita iru, eh, jarriko du Jokin markeletan eta nire nahi azigurren omenez. Ba, osongi, ba, minaske. Ezu eri agur. Egin nametxik ez dut izan oeratzeko hastirik Ez dut loaren beharrik beste senjale batzolik Posturte igarodira hura bukatu zenetik tutta Mi Udazkenak ekarri zigur ego aize berri bat Ezen izan argitasunik eguzkia teratzean Egun beltzak izaten dira koloreztartu beharreko